alla närradio lyssnare till Radio SD Sverige, demokraternas röst i Stockholm närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 23 november klockan 14.00. En första repris går ut söndagen den 24 november klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 28 november klockan 20.30 allt detta i nådens år 2013. Jag som pratar heter David Long. jag representerar Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag och sitter även i partistyrelsen och jag tänkte inleda med som vanligt att prata lite grann om partiets framgångar i de senaste opinionsmätningarna. Jag kommer också att komma in på vad som är aktuellt för partiet nu i veckorna som varit och närmsta veckan som kommer. Tittar vi på novembermätningarna i opinionen så ser vi att det har gjorts sex mätningar hittills den här månaden och i genomsnitt ligger vi på 10,9 Det är fjärde föråt det är femte månaden i följd som vi ligger över 10 i genomsnitt. Dock saknas det fortfarande två institut. Ett av dem riskerar ju att ge oss lite lägre siffror men vi kommer att klara oss över 10 det håller jag för högst sannolikt. Så det ser mycket bra ut. Vi har ju också konstaterat att även medlemstillströmningen ser mycket bra ut. Vi passerade 11 000 medlemmar i partiet för inte alls länge sedan. Det var häromveckan. Och du som funderar över att bli medlem i Sverigedemokraterna och inte har blivit det ännu, gå gärna in på Sverigedemokraternas hemsida på Sverigedemokraterna.se och fylli i formuläret som finns där. Bli medlem finns det en knapp som heter. Eh, ni som vill höra lite nyheter, och läsa lite krönikor och annat intressant, ni får gärna gå in på sdkuriden.se. Vår partitidning sdkuriden finns alltså återigen ute på internet. Sverigedemokraterna har omnämnts väldigt mycket i media de senaste veckorna och de senaste dagarna. Kanske framförallt just med anledning av att vi har landsdagar under helgen den 22 november till 24 november. Landsdagarna är partiets högsta beslutande organ och det är inför landsdagarna som partistyrelsen och riktasgruppen ansvarar. Och det är landsdagarna som väljer en ny styrelse och det är landsdagarna som har sista ordet i utformningen av partiets politik. Och landsdagarna kan också besluta om stadgeändringar. Och det finns en hel del förslag på samtliga dessa områden inför helgens landsdagar. Vi ska till exempel prata om. Ett inriktningsprogram för arbetsmiljö och arbetstidsfrågor som eh, landsdagarna ska besluta om. Eh, det ska förhoppningsvis beslutas om det redan under eh, fredagen är det tänkt. Och eh, då är det ett par följdemotioner som följer med här som olika personer i, eh, i partiet, alltså då ombud på landsdagarna, ombud för medlemmarna på landsdagarna har, har lämnat in. Det kommer också motioner om arbetsmarknad och... Eh, det är åtta stycken sådana. Vi har inriktningsprogram för kriminalpolitik. Ett antal motioner där också som följer på, på det förslaget till program som ligger. Vi har också motioner om lag och ordning, ytterligare tio stycken sådana motioner. Under lördagen så ska vi ta ställning till en EU-valplattform- och de följdmotioner som finns där, också övriga motioner om EU från de olika ombuden. Vi har ett inriktningsprogram för djurskydd som vi ska ta ställning till och ett inriktningsprogram även för landsbygd. Landsbygd har blivit ytterligare en av Sverigedemokraternas profilfrågor där vi satsar väldigt mycket i den höstbudget som jag har lagt på just det så kallade landsbygdslyftet. Vi kommer att diskutera motioner om miljö- och jordbrukspolitik och vi kommer även att ta upp... –motioner som bodlas från landstagarna för två år sedan. Det var ett antal motioner där som inte hann behandlas på grund av tidsbrist– –men de kommer upp nu alltså. Sen har vi även motioner om bostadspolitik, demokrati, el och energi– –företagande, utrikespolitik och familjepolitik. Och under söndagen så behandlas motioner om medlemsavgift– Vård- och omsorgspolitik, äldrepolitik, finanspolitik, infrastruktur, kultur, migration naturligtvis, skattepolitik, skolautbildning och sen finns det också förslag om reviderade stadgar och även partiekonomi. Så att det kommer att vara ett mycket späckat program. Och ni som lyssnar på lördagssändningen, ni kanske också har märkt att det går att se. Eh, våra landsdagar i direktsändning på SVT-forum. Och det är på Sveriges Television, kanal 2. Alltså, TV2 i Sveriges Television det börjar klockan 09.05 och pågår ett antal timmar därefter. Åtminstone till klockan 17 under lördagen. Så att ni har fortfarande möjlighet att eh, knäppa på tvn. På söndagen, den 24 november, så eh, börjar det också strax efter klockan 9. Och sen är det ett avbrott vid tiden och sen kommer vi återigen i TV2 på Sveriges Television klockan 11.00 och framåt. I andra sammanhang som Sverigedemokraterna har nämnt i media på sistone, det är bland annat när det gäller vårt inträde i EU-parlamentet nästa år. Vi kommer då förmodligen samarbeta med andra partier och tillhöra någon av grupperna, eller rent av bilda en ny grupp- i EU-parlamentet som kommer att möjliggöra för oss att få mer talartid och även andra resurser till vårt förfogande. Och i media så har det varit en fråga om vilka partier vi ska samarbeta med. Det har i media hetat att vi skulle planera ett samarbete med franska nationella fronten och att Dansk Folkeparti skulle bryta sina samarbeten med oss då. Men detta är inte sant. Vi har förvisso träffat företrädare för nationella fronten till och med partiledaren men vi har inte gått med på något samarbete ännu och dessutom så har inte Dansk Folkeparti heller hotat med att bryta sitt samarbete med oss för att under helgens landsdagar så kommer vi ha en gäst från Dansk Folkeparti på plats och vi får helt enkelt ta ställning till närmare valet vilka partier vi samarbetar med men någon typ av samarbete kommer det med största säkerhet att bli vi har också nämnt en hel del i media eftersom vi samarbetar med den rödgröna oppositionen i riksdagen med att köra över regeringen i fråga om den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Och finansutskottets majoritet beslutade under torsdagen den 21 november att föreslå riksdagen att underkänna regeringens förslag om en höjning av den här brytpunkten. Sen så kommer borgarna i riktan förmodligen att försöka förmå talmannen att förklara att förfarandet strider mot riksdagsordningen. Men om talmannen skulle göra det så kommer konstitutionsutskottet att ta ställning i den här frågan och där har vi samma majoritet som i finansutskottet.